101,9. Radio 1. Sissi Valin. Sjuklingen är tillbaka. Jag har legat hemma deckad några dagar. Och när man ligger sjuk hemma, man är inte tillräckligt sjuk för att, att liksom sova bort hela dagarna. Men man är tillräckligt krasslig för att inte orka göra så mycket mer än att ligga i sängen. Och tänka, och tänka, och tänka. Och då har jag funderat mycket, mina kära vänner, på det här med ilska. För jag är ju en person Sissi Wallin i Radio 1 som du lyssnar på just nu, som har väldigt lätt till känslor. På gott och ont kanske man kan säga. Jag har väldigt lätt för att bli glad och då blir jag såhär euforigt glad och älskar alla. Nej, inte alla, men du fattar. Och så har jag väldigt lätt för att bli arg. Inte så att jag får utbrott på skitgrejer, men jag har ganska nära till känsla av så här explosiv, kanske inte så jävla konstruktiv, ilska. Och i vår kultur... Nu har inte jag bott i liksom Bombay eller i Sudan, men i vår kultur i Sverige i alla fall eller väst, Skandinavien kanske man kan säga, så upplever jag, jag har rest ganska mycket, att vi är väldigt rädda för känslan ilska. Ilska-aggression skrämmer oss generellt väldigt mycket. Inte alla, men de flesta. Och när människor blir arga över någonting, även om man kan tycka att det är väldigt befogat, så är det alltid någon eller en stor massa som säger till den här personen nu får du faktiskt ta lugna ner dig, tagga ner lite det där var väl inte så farligt, nu ska vi släta över det här det var ju ingenting. Man får liksom inte vara arg. Och när barn blir arga, för barn blir ju arga ofta får sådana här utbrott över att de inte får en glass eller sådär, eller någonting större då ska det vara så: Det är ju inte vara arg usch. och jag fattar att man inte vill att ungen ska skrika jättehögt på ika, men även hemma så tycker folk uppenbarligen att det är väldigt jobbigt när barn visar ilska. Och vet ni vad jag tror? Jag tror att om man förtrycker ilskan, om man från barndomen lär sig att det är fult att vara arg, det är fel att vara arg, då blir man en sån här människa som går runt och knyter näven i fickan och sen så bubblar det över när man blir full och så slår man sönder en ruta eller slår för in på käften. Det behöver inte bli så. Men undertryckt ilska skapar väldigt stora problem. I vår, tror jag, i vår familj så har vi alltid kastat mycket tallrikar, bokstavligen i stort sett. Vi har skrikit i gapat. Är man arg, då säger man nu är jag arg. Och så brålar man på varandra. Och sen är det liksom som att luften är helt ren. Man har bara fått ur det där. Vi har aldrig haft någon sån ren stämning runt matbordet så här. Kan någon skicka smöret, säger man lite så aggressivt. passivt-aggressivt. Och sen så briser det. Jag eh, hade en vän en gång. Jag ska inte hänga ut honom för mycket. Men vi umixade väldigt mycket när vi var yngre. Och jag hängde mycket hemma hos honom och åt middagar och så där. Och de hade den här klassiska norenska stämningen runt matbordet. Det var alltid det här, man märkte att alla var skitsura på varann. Men det var aldrig någon som liksom tog upp det. Och jag var en väldigt stor del av familjen, så jag vet att det inte var så att de tog upp det när jag hade gått hem. Utan det togs liksom aldrig upp att man var arg. Utan det var sådär, liksom pressade samman käkarna såhär, god morgon! Fast man bara ville slå varann på käften. Och till slut så briserade ju, Mamma fick en psykos, pappan... Var otrogen och sen så blev det skilsmässa. Barnen fick gå på bupp. Det var inte så kul liksom. Så kan det hända när man inte hanterar ilska. Jag vill att du ringer till mig, Sissi Valin idag och pratar om det här ämnet. Ilska. Brukar du ofta bli arg? Brukar du vara rädd för att bli arg och visa ilska? Hur tycker du att man bäst visar sin ilska? Hur använder man den på ett bra sätt? Ring till mig 0200 12 13. Du kanske känner igen dig i mina berättelser här om, eller mina åsikter om ilska. Eller så tycker du att jag är helt ute och cyklar. 0200 12 13. Ringer du och pratar om aggression, ilska. Vad gör dig riktigt förbannad? När kan du inte riktigt hålla tillbaka din ilska? det som gör mig riktigt förbannad oftast det är just oförrättare och orättvisor när jag ser eller själv blir när jag ser någon eller att jag själv blir orättvis behandlad, när man blir anklagad för någonting man inte har gjort när man, ja men så här, ni vet, när människor liksom kör ett fult, falskt spel, då kan jag bli riktigt riktigt arg, och då tycker jag så här Kommer på mig själv och har vaggats in i en samhällsnorm där man ska vara sådär förstående och byta ihop kökarna och säga nej men det är ingen fara, jag ska vara så jävla konstruktiv. Men till slut så slår man näven i bordet och gud vad skönt det är. Men då kommer någon jävla mupp och säger nej men nu ska du inte, du får behärska dig. Håll käften brukar jag säga då. ring till mig 0200 11 12 13. Vem pratar jag med? Hörru, ligger inte på, då blir arg. Hallå? Hallå? Tjena! Och vem är det jag ringer till? Du ringer till Cissi i Radio 1. Vem pratar jag med? Hej Cissi, du pratar med Maria. Hej Maria. Du vill prata om ilska antar jag. Ja, just det. Vad tänker du? Det finns ju i övervikt hos mig. Du har väldigt mycket ilska. Ja, jag har ju haft ännu mer när jag var yngre. Och jag jobbade 30 år på nattklubb. Mm. Och sen, du vet, man lär sig ett och annat. Mm. Och jag hatar ordet orättvisa. Mm. Och som du nämnde nyss, lögner. Och falsk spel. Mm. Och då blir jag osynig. Men jag har två fina barnbarn. Victoria och Alexander. Mm. Och när jag är arg. Då kan de ringa till varandra och säga. Oj nu är farmor arg. Mm. <laughs> och, men, bli... men jag har alltid hjälpt folk. Mm. Det där ilska går över väldigt snabbt. På mm. en kvart tjugo minuter. Men jag har alltid som sagt allt folk. Jag har alltid velat eh, göra gott för människor. Och människor känner till det. Mm. Så nu får tiden. De kan bara säga. Oj Maria är arg nu. Eller som barnbarnas säger. Oj farmor jag är arg. Men, konstant, men känner du ofta att människor försöker tysta dig när du är arg? Eh, absolut inte. Nej. För att jag har jobbat på ett företag i 32 år. Mm. Och de visste hur jag var. Mm. Och en gång när jag skrek och var så arg. Så upptäcker jag att jag skrek och var ensam. Mm. Och alla hade gått där. <laughs> Förlåt jag <Josef. laughs> Ja, och då tänkte jag. Mamma, vad dum du Vad hade du rätt då? Alla kom tillbaka efter en kvart. Ja. Då, då, då visste de alltså aha hon säger men jag säger rätta saker jag, jag skriker inte bara för skrikande skull ja. jag gillar inte när folk har ett arbete och maskar Nej. och när man är oärlig då kan jag bli vansinnig men då säger du ifrån högt och tydligt just det men det är, väl, är inte det skönt då förlåt mig det är väl skönt att vara den som faktiskt säger ifrån jag tycker det Ja men snälla Sissy, du är så ung. Jag är 6 sex år. Du kommer att se väldigt, väldigt mycket i dina dagar. Men, men, tror du, blir man mer arg? Har du blivit mer arg med åren eller blir du mindre? med Åren, vet du vad jag gör nu? När jag blir arg och jag upptäcker att den människa är inte värd min luft. Ja. Jag bara gör en gest med handen, tittar ilskat och så går. Jag ska börja göra så. Tack snälla. Ja, jag gör så. Det, det lönar sig mycket mer än att tappade luften som jag gjorde och sen tänkte om sig själv ja men fan vad dum jag är mm. <laughs> så, så men jag det tycker är det jag är bra vad Ari. men du verkar ju eh, du är inte född i Sverige antar jag Nej, jag är född i Kroatien. Kroatien. Min mamma är från Polen, jag brukar tjata om det. Och jag kanske har fått mitt temperament från henne. Hon är väldigt arg också när hon ja, är arg. det var bra du sa det för att jag tänkte säga det till dig många gånger och ringa till dig. Snälla sissy, du du, är ju, du har lite annat temperament. Det är inte bara så att sveta ut allting som man gör i Sverige. Nej. För det kan du inte Och det kan du inte förvänta dig Att du, kan, att du gör en vacker dag Det gör men är, du inte Men svenskar, om man ska generalisera här nu då, Det kanske är taskigt Men många som är födda här, och uppvuxna här liksom Med etniskt svenska föräldrar är ju, Det är lite vår kultur här Att man ska vara lite säga Nej men inte, ska väl jag säga något och så. Det blir en krock för mig Jag är ju också född här Men jag har ju det här polska temperamentet Du har det här kroatiska temperamentet Det ja. blir, blir en krock liksom Och vi får känna att vi är så här, fel Kan du... Igen men, det i det. Men vedu, jag tycker inte att man säger fel, men det är väldigt obekvämt för svenskar. Jag har jobbat politiskt innan jag blev pensionerad och mm. jobbat fackligt. Och jag hade väldiga framgångar hos alla eh, människor som jobbade på restauranger på golvet och till och med arbetsgivarna. Mm. För det är så många eh, utlänningar som, som öger restauranger här. Mm. Och då kunde jag prata med dem Precis så de, Som de är vana att prata med Med lite te temperament Och då mm. säger liksom ah, Vad menar du med det Och lite höja resten och så Men om jag skulle prata med den svenska arbetsgivaren Då ska han ringa till facket tillbaka Och säga vad är det för jävla oförsämt käring Som har kommit till mig han oh, vad rolig du är. Han sålde Mar den där stora restauranger på, på, på Vassagatan. Ja. Jag har varit hos honom. Och han jobbade på Stadshuset och var moderat politiker och hade Aurora på Gamla stan. Han sålde båda restauranger när jag började besöka restauranger. Mm. Och, och tyckte att jag var obekväm polska. Han drog mig för polska. Ah, ja, <laughs> ja, nu, får ja. Inte, nu är inte han här och kan försvara sig. Men tack för ditt samtal men tack till dig och lycka till. Det samma. Kör på. Ja, jag ska ta till mig din metod där. Ha det bra. <laughs> tack. Şey då. Hej då. Jag pratar ofta om svenskhet i Radio 1 och vad är det så där. jag tycker det är intressant. Men också om, vi har ju en kultur här. Alla länder har ju sin... Eller alla, vad ska vi säga, delar av världen har ju sin, eh, så där, sitt kynne, om man säger. Sitt temperament. Och jag älskar Sverige. Jag älskar den här lite ödmjuka, det tillbakadragna också. Men jag kan bli galen på den här jävla konflikträdslan som liksom genomsyrar hela samhället. Och människors rädsla för någon som bara höjer rösten. Jag hör ofta människor... Säga så här, om, om det är två invandrare som pratar med varandra på sitt språk, så, är så här, gud vad arga de med Nej, de låter så när de pratar. Man kan prata med två som pratar typ persiska. Och så säger folk så här, men nu låt ju bråka dem. Nej, det är liksom bara deras tonläge, att de är, har en lite mer hetsig ton. Medan här är det så här, ja, jo, nej, men inte, ska väl ja... Och jag blir galen på det. Jag tror att ilska, vi behöver införa, vi behöver inte ha anger management för att dämpa ilska i Sverige. Vi behöver anger management för att höja ilsk, liksom, nivån, aggressionsnivån. Ring till mig och prata om ilska. 0200 11 12 13. Vem pratar, med? Vem pratar jag med? Hallå? Du fick ångest att la på, jag förstår. Det händer den bästa. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om ilska. Och just det här Tycker du att jag har rätt eller jag blir ju lite kränkt när jag säger att svensken generellt är väldigt rädd för att vara arg? Det är väldigt väldigt farligt förutom när vi inte är full när, när vi är packade då kan man vara förbannad men då ska liksom allt ut. 020 11 12 13. Hallå. Vem där? Hör du mig? Men snälla vännen. Hallå. Nu blir jag tokig på det här. Hallå där. Hallå. Hallå. Tjena, vad heter du? Jag heter Petri. Petri, du låter väldigt lugn och sansad, eller är du inte det? Jo, nu för tiden. Förut eh, så kunde jag falla ur hur lätt som helst. Vad hände då då? Nej, men alltså man blir tur eller förbannad och muttrar och skäller. Men eh, man kommer inte så långt med det, tycker jag. Nej. Så mitt förslag på att... Att vi skulle behöva bli argare i Sverige det tror jag inte. Jag tror att det är farligt för hjärtat och sinnet. Men kan man inte vara arg på rätt sätt om du förstår vad jag menar? att man? Jo, absolut, jag är skitsvannad ofta. Fast inte på samma sätt att man brusar upp om du förstår vad jag menar. Utan Nej. Att man... Jag är också en sån där, om någon räker ut i dumheter. Det må vara om, om folk som inte är från Sverige, om feminismen som den mm. annan femma som jag ska prata skitlänge om. Mm. Att folk mm. inte fattar vad det innebär. Nej. Tror jag, det är kan vi göra ett helt program om du och jag. <laughs> och andra. Men, men hur, tycker inte du att det är, är konstruktivt? Det är klart att det inte är konstruktivt att gap och skrika. Men om man är riktigt arg, ska man inte få vara det en stund? Och så går det över känd, liksom Jo, absolut. Jo, det, det ska man får vara. Och, men när jag har varit, det, jag har ju blivit i min omgivning lite så här förut. Då, så här, Ja, men sura gubben liksom. och Jag är 43 nu och det här var för 15 år sedan. Så du var den sura unga gubben, jag förstår. Ja. <laughs> ja, man behöver inte vara gammal för att vara gubben. Men, nej. Äh, nej, men absolut. Och det här möttrandet, jag håller med dig. att Man kan inte få och mutra. Man ventilerar det man vill ha ut och sen får det vara bra med det. Man behöver inte eller säga upp kontakter med folk bara för att man liksom... Inte håller mig med varandra till 100% hela tiden eller tycker att något är fel. Mm. Att, man, att man tar saker och ting för vad det är, men det här onadiga bormanet som det har ja, haft, inte nu längre så mycket, men förut folk med någonting som. Jag ville faktiskt till sina ungar och skrip på grandar och det blir bara då stämning som. Mm. Men, var det Nej, det var snudgen. Precis, ja, dålig stämning. Mm. Ja, men jag förstår. Jag tycker att man kan vara du kan vara den sura gubben med med, med någon slags förbehåll då. Eller jag vet inte. Du kan vara en snäll mm. sur gubbe, kanske. Jag som inte blir högröd i fejan varje gång jag börjar utan bara lite man, får, man kan säga ifrån, men man behöver inte liksom, gå upp i varv. Jag började med den här liksom, dämpningen av min aggression med att räkna Ah. Det, Kalanka tek tek tekniken 1 2 3 ja. 4 5 6 7 ja, eller baklänges. Ja, ja Kalanka kanske eller... Jag kommer ihåg att han ja. gjorde det i någon serie eller flera seriealbum att han han blev så arlet Kalanka och då ska han räkna till 10 liksom, för då blir han ja, lugn Ja, han behöver räkna mycket längre för han får jämnt för ball. Ja, precis. Jag känner mig som Kalanka. Byte va. Eh, lycka till. Jag tycker du har många ja. bra poänger. säger jag diplomatiskt ja. här nu. Ha det bra. Ja. Hej, hej. hej, det kanske är så att när fan blir gammal, nu var inte Peter gammal, men så blir hen religiös. Lite att man kanske var förbannad och kanske till och med slogs i sin ungdom och sen lugnar man ner sig. Men ilska tycker jag... Och Ilska behöver inte vara dåligt. Precis som att det inte behöver vara dåligt att vara ledsen. Att så här, skärp dig nu och ryck upp dig. Nej, men låt folk vara arga. Låt folk vara ledsna. Det går ju liksom över. Det går väl över fortare tror jag om man låter det vara än om man ska försöka fixa allting. Så här, nu ska du vara glad igen. Nu ska du inte vara ledsen eller arg. Nej, men om jag får vara arg en dag så får du liksom lägga sig själv. och människor ska tala om för mig att jag inte får eller ska vara arg då blir jag ju bara ännu mer förbannad. 0200 11 12 13 ringer du mig, Sissi Wallin, i Radio 1 och pratar om ilska. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Vad gör dig riktigt jävla förbannad? Ursäkta svordomen, mamma, men jag var tvungen att använda den för att få trycka det här. Vad är det som gör dig riktigt, riktigt arg? Och tycker du som mig... Sissi Valin att vi i Sverige har generellt en väldigt stor, vad ska jag säga, fobi mot ilska. 0200, 11, 12, 13. Ringer du till mig? Hallå där? Vem där? Hej Sissi, jag heter Gauri. Hej Gauri. Hur Hur? Mår du? Jag mår bra. Jag tänkte fråga dig, men du har före. Du mår också bra eller? Jag mår bra. Vad tänker du? Eh... Jag tänker så här, lite kort. Min ilska är ju nu begravd, kan man säga. Mm. Men eh, för 13 år sedan så träffade jag min man. Mm. Och eh, vi var gifta på varsitt håll, då. men eh, av olika anledningar så gick vi tillsammans helt plötsligt. Mm. Eller blev tillsammans helt plötsligt, det är ju så. Eh, man hittar ju rätt och då lämnar man det man har, det är ju så. Mm. Och det var likadant för min man då. Och eh, det som följde, det var att vi... Eh, Fick ett litet barn tillsammans efter något år. Och eh, han hade ju då, eller har, tre barn sedan tidigare. Mm. Och eh, det gick väl så där kan man ju säga. Du vet hur det är när man mm. blir bitter då. Verkligen. Det som följde, för att jag står väldigt kort nu då. Det som följde det var att efter ungefär åtta, nio år. Så började min mans förra fru, tillsammans med hela sin familj skriva ut oss på nätet. Ja, de hängde, snackade skit om er helt enkelt. De hittade på sådana lögner och det var något fruktansvärt. Jag har ett indiskt ursprung. Mm. Men jag har ju varit här några år, som du förstår. Mm. Apropå det här med ursprung. Mm. Du kommer från Polen. Mm. Ja, i Sverige. Ja. Men det, man är ibland, någon konstig bland ras tror jag. Man, <laughs> så. man är ju det. Och man, ja. har ju, man har ju sitt temperament och sina gener, det är så. Mm. Och det som följde det var att de i rent svartsjuk syfte Började tillsammans med hela den familjen. Alltså min man från detta fru tillsammans med deras gemensamma barn och släkten på hennes sida. Mm. Började att hänga ut oss på nätet och skriva. Än ja, en det ena, det var allt ifrån att de skulle minst anse till att vår gemensamma dotter som idag är 12 år skulle mm. råka illa ut att jag jagade dem att jag skickade brev till dem jag ringde väl ibland och sådär och frågade dem vad är de här breven ni påstå att jag har skrivit att de fanns ju naturligtvis inte Nej. Det, det var massa skitsnack helt enkelt ja. massor och det skrevs till och med att min mamma hade då misshandlat sin första fru i alla år och han petar inte på en mus en gång. alltså så att det där blev ju jätte, jättejobbigt. Och det blev ju polisanmälningar och det blev eh, socialanmälningar och det blev allt möjligt. Och de mm. fortsätter och fortsätter och skriver hotelser. Det de skriver mot mig att jag är en jävla svartskalle och jag ska min eh, dö. Och de ska fixa mig och de ska hitta och, hit och hit, herregud, ja. Det är väl en sak att säga i vuxna, så det kan jag väl ta. Men det som var det värsta, det var att jag kunde ju inte, på ämnet, ilska. Mm. Jag, jag kunde ta ut min ilska för att då hade ju min man blivit ledsen naturligtvis. Mm. För han ville ju få möjlighet att kunna träffa sina barn. Ja, det är klart. Så att jag höll ju den här ilskan inombords. Även fast på pågick och pågick. Det startade för fyra, fem år sedan och har pågått hela tiden. Och jag har själv aldrig gått in och kollat. För jag och data det är ungefär som karar och smink. Mm. Mm. Men det som blev, det var ju att jag kände att den här ilskan blev ju som ett bubblande fenomen inom mig alltså. Mm. Jag förstår det... det. Ja, för det skrevs ju ut saker då om att jag hotade dem med att de aldrig skulle träffa sin pappa mer och det var ju precis tvärtom. Vi ordnade möten, vi försökte. Mamman stod som en stor bromskloss där och vägrade ju att Thomas och min man skulle träffa sina barn så länge jag fanns med i livet. Mm i hans liv. Eh, det som har varit nu är ju det att ilskan har väl lagt sig, kanske inte helt begraven men det är till för mig, för nu har ju tiden gått och tiden läker de flesta sår kan man ju säga. Det som är jobbigt fortfarande, det är ju det att när jag ser de här medlemmarna för jag kör i buss mm. och jag kör i de eh, områdena som den här familjen bor i. Mm. Och eh, varje gång jag ser dem så känner jag liksom numera är det nog eh, kanske en sorg Mm. över att min man då inte får träffa sina barn längre. För att det här har ju gått så långt så att eh, i kombination med skriverierna sa mm. jag till Thomas att vi kan inte träffa dina barn. Jag vågar inte utsätta våra gemensamma dotter för att träffa dem som hotar mig att de ska fyresätta mitt ansikte och de ska skjuta huvudet av mig. Det är ju skrifter som jag är med. Men du, det här, vad har hänt med polisanmälningarna då? Eh, de säger ju så här hos polisen att i och med att det inte finns några direkta bevis på att det är dem... Så kan de ju inte göra någonting. Men det som är det är att skulle någonting uppenbart ske mm. så är ju den familjen de först misstänkta naturligtvis. Men kan man inte kolla ip adresser och sådär då? Jo, eh, jag gjorde en eh, anmälan det var faktiskt en innan till mig som hade sett eh, på internet då. Mm. Och då gick jag till polisen i Vällingby, det var väl ett och ett halvt år sedan. Mm. Och där var det alltså bilder på den här familjen. Det är alltså barnen, det är mamman, det är moster, det är morbror, mm. det är kusinen, det är ett helt jävla kit vi snackar om alltså. Mm. Och då sa poliserna så här att vi kan inte göra någonting för att Lagen säger att även fast vi ser bilder på de här och texter, alltså såna här konversationer tror jag heter. Mm. Ja, den där fastskallen, vi skickar tusen spänn till den som skjuter skallen av henne och den där äh, ja, som de har. Och henne ska vi fixa, hon ska bli utan pappa precis som vi och du vet det här. De har mm. skapat sitt eget förderv genom sina handlingar. Okej, okay, men vad, vad känner du... Vi måste ta nyheter, men med din, med din ilska då? Vad, vad vill du göra av den? För du har ju fortfarande kvar den, antar jag. Det försvinner mm. ju inte bara sådär. Nej, den gör ju inte det. Och... Alltså barnen känner jag ju inte så här att jag skulle vilja knocka till utan det är väl mer den här mamman då, hennes uh, syskon, det är alltså vuxna människor, vi pratar om 50-55 år, mm. de borde ju få sig så här en riktig smäll på käften och vakna upp och se vad är okej okay och inte i våra samhälle. Mm. Sitta och skriva att jag är en jävla fitta och horar ursäkta språket. Det är väl mm. en sak för jag är vuxen och kan hantera det va. Mm. Och hitta på att vi aldrig har brytt oss om dem och pappa aldrig har brytt sig om dem efter skilsmässan. Och det är rent skitsnack för gud vad vi har kämpat för den relationen alltså. Mm. Men eh, ilskan sitter nog mera kvar i att ingen eh, snöpt åt den där mamman och de vuxna runt omkring mm. henne. Och liksom sa till henne att det här är inte okej okay, Susanne. Du får jättegärna vara arg på Gauri och svartsjuk på Thomas och hennes liv. Thomas mm. och Gauris liv, det är okej. Okay. Men det är inte okej okay att sitta och skriva ut hotelser tillsammans med deras. Nej, absolut inte. Gauder, vi måste ta nyheten. Ny... Tack för din historia. Lycka till ja, med bra. ilskan. Börja boxas. boxas. Jag går mycket. Ja, det är bra. Gå och lyssna Ditté. på arg musik. Du är så bra. Du är så bra. Tack snälla har det fint. Hey. Okej. Okay. Hej. Hey. det var en stark historia. Det är mycket som kan göra en arg och när man verkligen blir utsatt för någonting som känns orättvist så är det ju klart att man inte riktigt vet ibland vad man ska göra av den engelska. Man, det går det går ju, men det är inte så smart att gå hem och ge någon på käften för då kan man ju få befingelse typ vet jag inte om man får men man blir ju arresterad. 0200 11 12 13. Ringer du mig och pratar om ilska. Nu tar vi nyheter. Ring efter dem. Du lyssnar på radio 1. 101,9 radio 1, radio 1, Sissy Valin. Vi, vi pratar om ilska hos mig, Cissi Valin, idag. Jag blir väldigt ofta arg, men inte så där att jag inte kan kontrollera mig och bara kasta saker. Det blev jag med när jag var yngre. Men aggression har alltid setts av väldigt många som någonting väldigt dåligt. Att ha man nära till känslor, och framförallt då också starka känslor, ilska, glädje, eufori och så vidare. Så är det liksom någonting, framförallt om man blir arg lätt, så är det någonting dåligt som man måste jobba med, man måste dämpa sig. Men jag tyckte att vi skulle alla må lite bättre av. Och bli lite mer arga ibland. Ring till mig och håll med eller inte. Diskutera Ventilera 0 11 12 13. Vem där? Hallå? Hej, mitt namn hey. är Nathalie. Hej Nathalie, vad tänker du? Hey. Jo, jag tänker att jag är ju då 100 svensk. Och uh, tycker väl att vi svenskar bygger på mycket ilska. Och att vi verkligen behöver få utlopp för det. Men sen, vi bygger, bygger på mycket ilska. Att man samlar på hög liksom. Exakt. Alltså, man blir frustrerad och som du säger, man håller käften, man biter ihop, man ler och det är inte så farligt. Och sen byggs det här på och byggs på och byggs på och sen bara bam. Och i vissa fall så inträffar det igenom depression eller att vissa då dricker och får ut det då när de då är fulla. Det Jag själv är skitförbannad och sitter i den sitten och är bara tyst för att man får inte i detta samhälle uttrycka sig. Vad, händer, vad tycker du händer bra. när man gör det då? När man uttrycker sig, ja, men, vad får du för reaktioner? Ja men då är det så här, ja men du är inte min kompis längre. Så det handlar inte om det. Det handlar ju bara om att jag tycker det här är fel och jag vill få utlopp för det. Det kan mm. jag tycker du beter dig som skit just nu. Det handlar inte om att nu vill jag bryta all kontakt. Utan det är bara en efter. Och det har provocerat mig så fast nu att jag inte accepterar det längre. Mm. Men tycker du jag kan också uppleva det att om man tar upp någonting även om man försöker vara så konstruktiv och, då blir det ofta den, många personer reagerar som du säger med det blir så himla stort och så blir det som ett otroligt starkt personangrepp eh, så, och man ska nästan säga upp bekantskapen kan det bero på att vi som du säger här nu att vi är så rädda för starka känslor i vår kultur att man kan inte riktigt hantera de här sakerna? Nej, det tror jag är definitivt. Att det blir, man vet inte hur man ska förhålla sig. Om du, säger, om du är en sån rak person som du verkar vara och säger så här Hörru Sissi, nu tycker jag att du har gjort det här som är jättefel. Jag uppskattar inte när du gör så. Då blir jag ledsen. Då är det ju många som så här, men, så här Om inte du accepterar mig som den jag är så kan inte vi vara kompisar. Och så, varför är du så arg på mig? Och så blir det offerkofta. Alltså, du vet, det blir så här jättekonstig reaktion. Ja men precis, precis. Och det är så himla lätt på. Det, för eh, som i mitt fall då, jag har varit med om fruktansvärt mycket och har inte tålamod med små smågrejer, bagateller. Och mm. du vet, folk säger, om man inte har råkat höra av sig på två dagar är du sur på mig? Mm. Och då vill jag bara, men för helvetet ge upp. Och då vill jag säga, ja ah, nej okej, okay, nej men då är vi väl inte kompisar längre. För man bara, alltså ge upp. Och jag känner verkligen att svenska för svenskar att det de är så tysta av sig och det blir så jobbigt med alla känslor, alla typer av känslor. Mm. För att jag har två väldigt nära som har begått självmord inom väldigt kort tid. Mm. Och där har vi också det att de kan inte hantera att man är ledsen utan då är det jobbigt. Då, då undviker man att umgås eller fråga frågor och mm. ringer och sånt där utan då låter man det bara vara. Och sen så tycker de så här, ja, men då får jag höra av sig när allting är bra sen. Men, men det blir ju aldrig bra, riktigt. Det är klart att man lär sig hantera sorg och sådana saker. Men det blir ju aldrig som det var innan. Nej, och framförallt, jag har ju väldigt svårt, även om man ska acceptera sina medmänniskor, så har jag väldigt svårt... Jag har också varit med mycket och tycker att vissa saker kanske man inte ska gegga. Jag kan också säkert vara en jävla dramaqueen ibland. Men du förstår vad jag menar, att det blir... Det går inte att kommunicera med någon som hela tiden ska ta allting som personliga påhopp. Alla känslor är så himla jobbiga att hantera. Det ska liksom slätas över och byta ämne. Jag pallar inte det. Det går inte Nej, för mig. Liksom. Precis. Jag också. och Därför tror jag att vi svenskar vi är så jävla rädda för känslor. och Om någon uttrycker då och blir förbannad då tycker man den är konstig och hjälp Den måste nog gå och söka vård. Mm. Alltså att prata med en operator, för det här är inte normalt att man uttrycker ilska. Men du som ändå tycker så här, vad skulle du vilja ge för råd då? Nej men jag tycker verkligen att var och en måste ta tag i sig själv liksom, och verkligen visa ilska lite nu då. Så att det blir vanligare i samhället att se det. Att mm. det inte blir så himla farligt. Och det betyder liksom inte att man ska säga upp bekantskapen eller man ska utfrysa någon från familjen eller sådana saker. Utan det är bara alltså känslor är känslor och alla känslor är ju normala egentligen mm. Tack för men att du självklart ringde Självklart har man problem alltså verkligen att mm. man går ut och ja då är det en helt annan sak Ja ja men det får man ju skilja på och jag tror ja. att de flesta av oss har ju väldigt bra spärrar där att man inte ska slå någon på käften bara för att man är arg liksom Nej men precis, precis. Du har det jättebra, fortsätt vara arg Okej, okay. ja, hej då 0200 11 12 13 ringer du och pratar om ilska Hallå där Ja, känner Svenne Pelle. Hej Svenne Pelle. Det var länge sedan ja, du på att ja, det <laughs> ganska precis. länge sedan. Vad ja, det, tänker det, du om det här? Ja, det kokar inombords alltså. Vad då? då? Ja, men alltså, <laughs> jag, jag, jag är väldigt så här hetleverad. Ja. Och eh, är det något jag liksom eh, tycker att eh, någon har gjort jävligt taskigt eller någonting, då, då får de höra det liksom på en gång. Ja, du, säger, du lindar inte in det utan du säger ifrån. Nej, ja precis. Och det är så jävla upprörd över att folk tassar på tårna och sen, sen snackar man skit bakom ryggen istället och det är jävligt schyssa tycker de. Mm. Jag har också snackat rädda. skit bakom ryggen men man får akta sig, jag tror att mycket också är så här man är konfrontations, jag kan vara rädd, vissa människor är väldigt svåra att konfrontera för man vet att de tar sig himla illa upp vad man än säger. Ja. Jo men det är skillnad på att snacka skit liksom någon gång så här, det är väl mänskligt. men alltså att det är en... Att det systematiskt äh, är det här när personen ja. går ur rummet och bara, vet du vad Bettan sa, hon är inte klok så ja, precis, där. Ja. ja det är just de här skvallertanterna och bötterna liksom som hela tiden, har de så jävla tråkigt att de måste skapa liksom lite drama och det, det, det har jag svårt för att det, liksom att, att de ska hålla, att de lyckas med det så jävla ofta. Det, det blir så jävla kacklande och uh, drama för ingenting vad händer när du säger ifrån dig, Svenipelle? Hur reagerar folk ofta? Ja, de tycker att det är liksom larvigt att man måste du reagera så starkt liksom, att man tar i lugnt. Mm. Men ja, nej, jag, jag förstår inte alltså att, att det är så utbrett just att man får liksom inte visa känslor liksom, åt det ena eller andra hållet men man ska hela tiden. Men det är ungefär som jag tänker på skolan. Jag var ganska eh, surprise. Jag var ganska utåtagerande högljudd. Jag var inte taskig så att jag kallade folk. Jag har liksom inte mobbat någon. Men jag tog mycket plats helt enkelt i klassrummet. Och så hade vi de här andra barnen en, en annan grupp då, som var väldigt, väldigt blyga och aldrig sa någonting. Och jag upplevde att skolan liksom tyckte att det var fel på båda bygga oss. Att alla barn skulle tryckas mot den här mitten där man ska vara precis som alla andra. Mm. Förstår du vad jag menar? Är, att De här blyga ja, för... ska man tvinga upp och liksom prata inför klassen fast de håller på att dö. Och vi som bla bla bla bla. Och ska man så tejpa igen käften på. Det blir liksom inget bra. Då får man väl istället hitta sätt där alla kan få vara lite mer som de är. Jag tror att folk blir besvärade av en människa som är åt ena hållet. Det ska vara liksom mitt emellan där någonstans då har man koll på vara... människan. Ja precis. Tack Svenne Pella. Fortsätt vara lite AI ja. också. Det är bra tror ja. jag. Ja okay. det är bra. Hej. Hej. Men jag funderar lite. Tror du att det kan vara så att ilska just blir farligt när den blir förtryckt? Alltså när den blir... För ofta så reagerar vi ju direkt på saker instinktivt. Vi blir förbannade när vi känner någonting, vi ser någonting, vi hör någonting. Eller vi känner ju alltid någonting. Men, eh, om man inte då tillåter sig själv eller att andra inte tillåter den att reagera på det utan man lägger locket på. Ilskan försvinner ju inte bara. Det är inte så att man, man kan räkna till tio, men man är fortfarande ganska förbannad skulle jag säga. Till slut så bygger man en tryckkokare och det är då folk typ får en hjärtinfarkt kanske. Nu skrattar jag, förlåt, men jag såg framför mig hur någon armen människa bara ramlade ihop. Men kan det vara så? För att jag tror att det också går emot en naturlig drift. Det är ungefär som att säga, var inte kåt. Jo, men jag är kåt. Nej, men var inte det då. Var inte arg. Ja, men jag är ar. Vad ska jag göra? Liksom? Det blir väldigt fel och det tror, det tror jag i alla fall jag är det som är faran i ilska. Sen kan man ju ha aggressionsproblem och typ vara arg på hela världen. Men det är en annan sak. 0200 11 12 13. Ringer du? Ja det. Hallå? Hallå där. Hallå, hallå. Tjena. Vem där? David. Hej, nu känner jag den rösten. Nu känner jag den. Vad tänker David idag? Uh, nej, jag håller med en del som har ringt in här. Uh, jättebra ämne tycker jag. Uh, jag tror vi alla kan liksom relatera till det så. Uh, ja, jag har hört... Jag kan bli förbannad utan att jag ens märker det. Eller, eller jag kanske märker, men det kommer krypande. Om ni har någonting jag är sned över. Då står jag och pratar med någon om det. Uh. Kommer, så bara bubblar inom i mig. Jag vill bara få ut det, alltihopa. Och då har jag hört hela mitt liv att det är inte okej okay att höja rösten. Det är inte okej okay att bli sådär arg. Det är inte okej okay att, att det är onormalt. Och att jag ska söka hjälp. Att det är fel på mig och, äh, som visar känslor sådär som jag gör. Ja. Jag skulle vilja vända på det och säga att det är inte normalt att eh, inte visa sina känslor. Jag har jobbat med folk eller haft barndomskamrater som man står med dem och gör någonting. Och så händer en situation eller någonting händer där jag vet att den här personen jag står med råkar ut för någonting nu som den personen hatar. Eller jag ser på honom eller henne att det bara kokar inom bord Men du, du vet, de säger ingenting. Nej knyter den även i fickan och det där, det där tycker jag är jättekonstigt. Då är det bättre skrika ut det du ska säga om du nu har behov av det och sen när man har ventilerat det då går det över liksom. Mm. Jag tror, här, man, man har inte fått lära sig att hantera eh, människor som är upprörda och har ha något Nu menar inte jag någon som bara står och skriker och är otrevlig i största allmänhet utan jag menar när man reagerar mm. på någonting ja, eh, då klarar inte andra människor av det. Nej. de vet inte var de ska ta vägen liksom. det, blir, det blir för svårt jag... att hantera ja, jag hur ska ett... jag förhålla mig ja, ge ett exempel, ett, ett exempel. Jag, jag vet när jag var yngre när man var hos kompisar och så någons pappa kanske var arg eller mamma var arg jag tyckte nästan att det var komiskt ibland för det var så jävla stolpigt alltihopa han mm. skulle skrika någonting men det var någonting helt annat, grimager och man, de ska tona ner och lägga band på sig själva och allt sånt där och, ja, jag vet inte. Det... Vad fan skulle jag säga? Jo. Mm. Och sen när man har haft kompisar hemma hos sig själv. Och min morsa då, med polskrassen, börjar mm. skrika om en till en eller andra. Och det här har hänt flera gånger. Jag har haft kompisar som man kommer över första gången. Och så börjar hon skrika. De har ju sprungit därifrån på en gång. Mm. Bara, men jag måste hem nu, jag måste hem nu. Då bara, Nej, men din mamma verkar helt galen. Nej, men det var bara att jag var sen hem för att käka. Det är ingen fara. Mm. Men jag har också en sån här vi hade just det här nu blir en liten kulturkrock nästan eh, vi hade middag hemma en av de första gångerna mina föräldrar träffade mina svärföräldrar i mm. ja för några månader sen. Och jag vet att när jag och min mamma, hon dricker lite vin, jag dricker lite vin. Det kan bli lite hetsigt liksom. Och pappa också, han är ju svenne, men det kan bli så här hetsiga diskussioner. Och den här stackars liksom, jag hade ju varnat dem, men de satt där. Och det flög ju ord över borden. Och jag och min mamma började gapa på varandra. Och hon blev arg och bara, nej, så gick ut och smällde är en dörr. Och de här stackars människorna satt där och bara, jaha, ska jag ha? Och sen hade min kille hade träffat en det var några kompisar med också till honom, han hade träffat en av de här kompisarna typ tre veckor senare på någon spelning och hon var så här: jag gick det med Sissi och hennes mamma, i de vänner nu? Han bara ja det blev de typ timmen efter så att det blir där man är inte van vid för oss är det helt normalt att vi skapar och skriker och smäller dörrar och sen är det bra liksom Ja och jag tror att det är mer det är mer naturligt det... Vi har varit i, eller många av de här sakerna nu tar upp det, det går liksom en, en röd tråd i alltihop och det har med mm. hela samhället alltihopa det här man, man ska inte visa sig märkvärdig och om någon kan någonting ja, men då är det bäst att hålla tyst om det för man vill ju inte kränka andra som kanske inte har de här kunskaperna eller färdigheterna man ska hela tiden visa hänsyn Något fruktansvart och där någonstans på vägen tappar man det här det naturliga mänskliga att mm. när man är glad eller på jävligt bra humör. Då visar man det. Man skrattar kanske högt för sig själv till och med. Eller mm. om man är på jävligt dåligt humör. Då tycker jag att man har rätt att vara det. Så länge man inte vidrar med folk i onöda. Men jag menar om... jag, jag vet inte. Jag, Nej, jag håller med dig. Ja. Preach säger jag. Tack. Ja, vi hörs tack, snart hör du? Kram på dig. Vi. Hej hej. Hej. Jag tror han verkligen har en poäng där. Eh, David att. Ja men det finns en röd tråd i det här. I den svenska jantelagen djup ner. I, från den skånska myllan till de norrländska fjälltopparna. Ring mig Sissi efter pausen och prata om ilska du också 020 200 11 12 -13. Jag håller på att googla lite forskning kring ilska det går väldigt mycket isär men jag ska ge lite rön sen efter pausen du lyssnar på Radio 1 101,9 Radio 1 Radio 1. När jag var liten så var vi en familj som väldigt ofta vi blev arga. Min pappa blev inte så arg. Han är så här lite, ja, lite svensk på det sättet. Han var mer så den som gick ute på hamrade i garaget. Bara, jag ska bara få ut mig lite aggression här i min tystnad. Resten av familjen skrek, gapade och fick liksom leva ut sitt hetsiga temperament. Och Det var väl inte alltid kul för grannar och andra. Men för mig rent egoistiskt så var det väldigt nyttigt att få känna att det är okej okay att bli arg. För de flesta människor som har ett hett temperament funkar ju så att man, det går över väldigt fort. Stormen blåser över, mojnar väldigt snabbt. Ring till mig, Cissi valin idag och prata om ilska. Aggressioner 0200 11 12 13. Vad gör dig mest förbannad? Då blir du, liksom jag, också väldigt förbannad över att man liksom inte får vara förbannad i vårt samhälle idag, får när jag säger får menar jag att någon kommer att arrestera en men så fort man blir arg över någonting det kan vara någonting man reagerar över som har hänt i samhället, i, inom politiken det kan vara någonting man känner att man har blivit utsatt för privat, så ska det alltid komma någon tjummo och säga, nej men det där var väl inte så farligt lugna ner dig lite nu sådana människor vill jag slå i ansiktet för jag förstår att man blir arg i tid och otid, men ibland så behöver man bli arg och låt folk få vara det då hallå där, vem pratar jag med du pratar med Per Marcus. Per Marcus? Jajamän, Vad tänker du Per Marcus? Jo, jag, jag vill dela med en av en historia. Ja. Eh, när jag satt på ett tåg eh, ner till Malmö. Mm. Och jag åkte från Stockholm. Så det var ju en bit. Och jag ringde upp min mamma då. Jag ville prata med henne. Mm. Och vi började prata om det här med pepparkorsgubbarna, du vet. Eh, ah, ja, just, just det. Med det här med pepparkors... i skolan där, ja. Precis. Ja, exakt. Så hon och jag pratade. Jag försökte så här, medvetet vara tyst, så här... Var dämpad så att inte störa de andra som jag sitter med. Men uh -huh. det är min mamma och jag. och Hon och jag har en viss jargong. Vi har typ varit arga på varandra på riktigt fem gånger i livet. Men vi kan låta lite hårda ibland. Och jag uh -huh. förstår det som att folk tycker att jag är allmänt hetsig. Men sen ses sig en karl upp som sitter framför mig. Och så vänder han sig om. Och så fräser han åt mig. Du kan väl dämpa dig lite. Du behöver inte ha världens diskussion. På tåget, på tåget då alltså? Ja. Mm, på tåget. Och det är ju inte som att jag sitter på tåget och skriker på min mamma. Ja, ni bara har lite, så här, lite mer hetsig ton, eller? Ja, exakt. Alltså, och jag försöker medvetet inte vara hetsig för att jag just sitter på tåget. Ja. Men jag tycker det, det, och det känns som att sånt där träffar man på hela tiden i samhället. Folk som tycker att man ska säga var lugn. Jag vet inte hur många gånger jag har fått höra att du behöver inte vara så arg, Per-Markus. Och liksom, jag är inte arg då. Men jag blir ju arg när folk säger åt att jag är arg. Ja. Förstår du vad jag menar? ja, jag känner igen det väldigt och mycket. Och då, då, då flippar jag ju, och då skriker jag. Alltså, jag har ju flippat på hur många människor som helst i mitt liv. Jag har ju 17 år i sitt Men alltså, jag har stått och skrikit åt mina lärare som kan föra käpprätt åt helvete. Är det skönt de är när du gör det, när du säger ifrån? Du är så jäkla skönt. För de har ju uppenbarligen gjort någonting som gör så att jag blir arg. Men Hur ofta blir du så här arg då? Det händer inte ofta, inte, inte längre Det var mer förut att alla säger det när de ringer in till mig Det var mer förut, men det var mer förut men det liksom, ja, men Man kanske inte... inte ringer, man kanske har fått lite självinsikt Och så ring, sen ringer man hit Man kanske inte ringer när man är mitt i Jag vet inte, sin process typ. Nej exakt men, men, och, och, liksom så där. Och, och det är samma sak som att jag har suttit hemma ibland och man har tittat på någon så här riktigt sjuk reklam eller typ så här Reinfeldt dyker upp i tv och så blir man förbannad på det och så höjer man tonen och så säger så där kan han ju för fan inte säga arbetslösheten har gått upp eller något sånt där och så sitter min far bredvid mig och så säger han så här, nu får du ta och lugna ner dig lite och, och då tänker jag så här, men varför ska jag lugna ner mig? Vad säger att ditt sätt att reagera är mer legitimt än mitt sätt? Om jag blir förbannad på Reinfeldt och du inte blir det, är din känsla mer legitim än min ja verbal jag du är, är för jag det var jag sjutton. Jag När jag var sjut förlåt om jag berättar När jag var 17 var jag mer såhär, men vad fan, bara liksom då. Du är ju så här, sharp, du kommer bli politiker. Det vet jag. Eller? Ja, jag hoppas på det. Jag hoppas. Ja, du hoppas på det. Men det är en jättebra fråga, som du säger. Och framförallt också, nu är jag inte lika ung som du, men vi är fortfarande där räknas som unga, tror jag. Om jag går in i den kategorin, jag är 28, men... Man blir, ofta, ja, man blir ofta klappad på huvudet när man är yngre av äldre som säger nu får du lugna ner dig lite mm. och så tror de liksom jag tyckte det var så skönt med Maria som ringde i början av programmet om du hörde det, för hon var ju 60 plus om jag inte fattar fel och hon sa att nu har jag lärt mig liksom nu hon skiter hon i om folk tycker att att hon är arg ja, att man kanske... Inte. Var det inte också hon som sa att du kommer lära dig när du blir äldre? Fast det säger typ alla äldre. Så det är bara ja, så här ja, ja. jag fullständigt i. Det blir jag också förvannad på. Jag kan um... ändå förstå att man tycker att man har någon så här visdom. Men, men det jag skulle komma till var att jag tycker att det är bra att du säger ifrån till din... Även om det är vem det är pappa eller någon lärare eller någon kompis. att Du har faktiskt rätt att reagera som du gör. Ja. Så länge du inte sårar någon annan. Reinfeldt Reinfeld hör ju inte vad du säger genom tv utan, liksom. Nej, jag så... är nog van... Ja, ja på. Allt det där faktiskt. Tack för att du ringde och lycka till med gormandet. Ja, tack för att jag fick prata. Kram dig. Hej. Ja, det är väldigt intressant det här. Jag har hittat en artikel. Alltså, det här är ju en blogg och jag ska försöka hitta någon vettig källa. Men jag tyckte det här var intressant. Hur ska man hantera sin ilska? Det här är från 2008. Det är någon psykologblogg. Någon Farber. Jag hittade inte hans namn här i min telefon. Men enligt katarsis från Aristoteles till Freud ska man leva ut den och därmed bli av med den eh, bla bla bla annars blir det mycket skadliga effekter, både fysiskt och psykiskt men är det verkligen en mer effektiv metod men är det verkligen en mer effektiv metod att riva sönder tidningar eller slå på en kudde eller skälla ut chefen eller att ge sig hän i primalskrik forskning visar entydigt att utlevande av ilska leder till ännu mer aggressivitet lår, alju, ja, så är det en massa källor här till olika, någon rapport 2007, det blir ibland en snabb känsla av lättnad, det är sant och kanske är det därför man på sikt blir mer aggressiv om man lever ut sin ilska Eh, någon forskare då beskriver till och med ett fall en skolmassaker i USA tycks ha haft sina rötter i bla bla bla någonting, terapi jag kan inte uttala det här föreskriven av en psykolog den negativa följden av utlevningen av ilska är tyvärr inte allmänt kända tvärtom fortsätter vissa psykologer och självutnämnda experter i tidningar och böcker att rekommendera utageranden tydligen utan kunskap om forskning på området ilska går normalt ut ut över med tiden. De, påståd, ne de påstådda negativa effekterna av att inte spela ut den existerar inte, menar den här psykologfarbron. För behandling av kronisk ilska finns i medeltid kognitiv beteendeterapi som visar sig ge goda bestående effekter. För tillfällig ilska rekommenderas avslappning. Att vända sin uppmärksamhet mot något annat och positivt. Till exempel ett gammal knep att räkna till tio en bra princip i it-åldern. Skicka aldrig ett ilsket mejl samma dag. När du läser det nästa dag vill du antagligen inte skicka det alls. Eller kommer du att mildra dina formuleringar på det sättet undviker att skaffa dig en ovän. Ehm, ja, och då menar den här människan. Lennart Sjöberg heter han. Du kan googla honom. Han är någon slags eh, psykolog. Och visst, Lennart Sjöberg kan ju ha en poäng här, men personligen och många som ringer här, även om det finns forskning, säger ju att, nej men man blir ju inte särskilt mycket lugnare av att räkna till tid. Ilskan måste ut. Hur ska man då förhålla sig till det här? 0200 11 12 13 är numret. Du ringer till mig, Sissi Wallin, efter pausen. Aschberg! Ja, men jag tror inte på monster, jag tror inte på gud heller. Nej, ropa, varför det? Varför? Bästa som finns, det är gud. Ja, ja. om du tycker det så får du ha det för dig själv. Jag klarar mig utan. Ja men för att, uh, en, en gång du kommer du möta honom, det kanske du kommer in. Ja, men det tror jag inte på. är Live varje vardag 15-18. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio. Reklam. Svett är bättre på film. Så stanna hemma för sköna rullar hela sommar på sexan. Du har kanske mer pengar än du tror. Hos Sefina, Svensk Pantbelåning, lånar du pengar av dig själv utan att riskera din privatekonomi. Sefina, Nordens största pantbank. Nordens största pantbank. Pengar på minuten. På nytta av värdesaker du inte längre använder. Läs mer på sefina.se. Sveriges bästa ränta. Följ ränta på ditt kontantlån. Med förmånliga privatlån. Ja, det är inte lätt att veta vad man ska välja. Men jämför och byt dina lån och krediter på kompriser.se Helt gratis. Då kan du lägga pengarna på något roligt istället. Ja, ett smart sätt att få mer pengar i plånboken. Kompriser. Vi jämför och byter dina lån, försäkringar och elavtal. Vi 101,9 Radio 1, Radio 1, Sissi En timma till med aggressioner kan det bli bättre. Du lyssnar på Sissi i radiet. och vi pratar om ilska. Ring till mig 0200 11 12 13. Vem där? Nej, du. Ring och prata om vad som gör dig arg och antingen håll med mig i min tes eller tyck, tvärt emot det här att jag tror och är övertygad om att vi behöver vara arga mer än vad vi faktiskt är i vårt samhälle i Sverige idag. Ilska ses. Det är liksom lite en mobbad känsla skulle jag säga. Ett mobbad känslouttryck. Man får inte riktigt vara arg. Alla människor som visar ilska öppet ska liksom tystas ner av någon eller några. Nej men det där var väl inte så farligt. Nu tar vi lugna ner oss här. Nu pratar vi med små bokstäver. Jag tänker fan inte prata med små bokstäver. Ditt jävla aber har man lust att skrika. Det gör jag också. Då blir det jätte jättedålig stämning. 0200 11, 12, 13. Ring du. Hallå? Men hörr, Morsan. Hallå? Hallå, Lars! Hej, Lars, vad tänker du? Jag, tänker, jag tycker så roligt det här att du säger det här med, med mobbning och, och ilska. Att min fru och jag har en diskussion ibland och, och hon tycker så att ah, nu, du blir så arg och du brusar upp och barnen blir rädda och bla bla. Men du, du säger att jag, men det är jävligt konstigt att man. Man får känna allt möjligt annat man får känna får vara kåt, man får vara glad, man får vara ledsen och det är okej okay att sitta och böra inte barnen men man får inte bli arg. Det är konstigt inte Det menar just blir arg, det blir en sak att bli arg och sur och gapa och skrika men så länge man liksom inte hotar folk eller slår till folk eller barn eller vad som helst. Man måste ju kunna visa att man är sur liksom. Men vad, vad säger din fru då när, när du tar upp det? Ja, hon är helt ja, Nej, du får inte, inte brista upp så där. Barnen blir rädda. Ja, men, vad fan, när man blir arg och rädd för att de gör någonting, att man liksom sunar till och liksom, vad fan skärper nu? Det är farligt om man liksom, ja, nu kanske inte var sådär långt, men alltså man, ja. man höjer rösten rejält liksom och kanske skriker åt det. Liksom. Mm. Så, eller man diskuterar någonstans och, och man blir arg eller någonting, men just som, som du säger att man visa att man blir sur liksom, eller arg och bammad. Det är liksom det är för det, liksom. Men vad har, vad, har du frågat din fru? vad Är hon rädd ska hända av den? Är hon rädd att du ska bli våldsam? Eller vad? Nej, det jag tror inte att det är. Jag har inte frågat den utan det är bara det här att, att det ser så hemskt ut tycker jag att, ja, men det, det, det blir så svart i ögonen. Ja, men vad fan? Och just när man diskuterar man blir sur Mm. om man då säger att man, blir, att man höjer rösten och synar till liksom. Mm. Det tycker jag är så, så jäkla farligt. Men just att man inte diskutera och, och debattera eller någonting med, någonting med henne då. Det är okej okay att sätta böla. Det är ju jävligt okej. Okay. Men, mm. men, men du får inte bli arg. Vad fan är den? Du, du får visa sig utom inte in. Mm. Hallå, nu försvann Jag, lite. Nej, men jag tycker jag att ni ska fortsätta prata om det här och du ska, kan ju lugnt och sansat utan att vara arg just då fråga henne men älskling, när jag blir arg vad är det, du är liksom, vad är det som är jobbigt Försök att få henne att ransaka? Rens, var, varför hon ty egentligen tycker att det är så jobbigt Ja, jag vet inte men när man försöker få men det är ju alltid det här att ja, det ser så hemskt ut när du blir arg jag bara, men vad fan, jag har ju aldrig slagit det, jag har aldrig hotat det, eller någonting det, här, att, alltså, Nej. det är någonting ja, Nej, men du det, kan ju vända på det masse killing eller mm. någonting liksom. nu slutade med några gapskrik och bråken mellan. Det var i vårt rum liksom. Mm. Ja, då är det farligt. Man bara, är ja, du, okay, du jag kan jag ju... när de göra det. Eller vad ska jag göra liksom? Nej, men jag tror att du kan ju vända på argumentet och säga så här, det kanske är så att vi ger våra barn, jag ger våra barn en en till erfarenhet i livet När jag är arg Och visar att det är faktiskt okej okay att säga ifrån Jag tycker vi är alldeles för dåliga på att säga ifrån Många människor tar alldeles för mycket skit i sina liv De bara äter ja, skit hela är... tiden Absolut Det är bra att lära sina barn att säga ifrån Om någon är taskig i skolan Eller om någonting händer Att det där är inte okej okay Att de bryter ifrån Ja visst, äh, men det kan man bli Bolvet och så så gråtet hon och tycker att det är till intressant. Hon där. Äh, ja, jag tycker jag lite senare. synd om sig själv sådär. där. Ja, okay. Emo. Hör du lycka till. Man kan jag förstår din fru också. Är, olika människor har ju olika upplevelser liksom. så att, Ja, precis. Prata vidare. Ha det bra. Okay. Hej, Six-Evaly, legitimerad familjeterapeut. Nej, men jag har faktiskt funderat på att utbilda mig till terapeut. Det är väldigt roligt. Jag har ju tillräckligt med problem själv för att bli terapeut, tror jag. Man ska ju ha, liksom, man ska ju vara lite sjuk i huvudet för att kunna jobba med sånt här. 0211, 13 ringer du och pratar om ilska. Och det som vi precis hörde här, pratar med Lars, att det kan väl. Jag vill ju skaffa barn och när mina barn blir äldre så tycker väl jag i alla fall att det är viktigt att man vågar visa. Sen ska man ju inte skrika och gapa på dem hela tiden. Det är ju inte bra. Men att om mamma och pappa bråkar och skriker på varandra eller om man skriker på barnen. Nu får du skärpa in! Nu får du gå in på det här rum! Det tror inte jag att barnen får illa av. Så länge det inte är jättefula, taskiga ord utan att det är bättre att lära barn då. Det är min profesi i alla fall. Att Våga bli arg. Våga säga ifrån ifall någon snod din spade i sandlådan eller ifall någon knuffar ner dig från klätteställningen. Våga utifrån ifrån. Det där är, blir det där är inte okej. Okay. För att annars blir man ju en person som det är nog ganska lätt att trampa på. I värsta fall. 0200 11 12 13 är numret. Hallå? Vem där? det här var det tyst som i graven. Hallå där? Hallå? Hej! Jag <laughs> blev riktigt förbannad. Jag väntar. jag har ringt fem gånger. Väntar, och tack ska jag för att du lyfter på luren. Hej, ja, Lennart. Hej, Lennart. Ja, hej. Hej. Jo, jag kan bli riktigt förbannad. Aa. Jag kan ta som ett typexempel häromdagen. Aa. Jag var nämligen i snabbköpet. Och det var en dam som höll på att plottra lite där med sköljmedel vid, vid kassan. Och då stå, stå, står du i kön så frågar jag henne för säkerhetsgården. Nej då, det går bra. Har du, skulle gå fram? Ja, då kommer en kille och slinker emellan oss två. Mm. Och så säger han så här Ja, ni kanske var före. Ja, vi kanske var det säger jag till honom. Men det är ingen panik här så att han hade bara några artiklar Du kan gå före mig då säger jag mm. Jag hade inte någon bråttom va? Aj, ja, då mm. tände jag till att han var så nonchalant bara liksom att kasta upp han som inte Och sen lade inte upp den här pinnen som markerar. Ja idag då, då blir det dålig stämning. Och då la jag upp mina grejer på bandet och så tog han där pinnen och dängde den i, i, på, på gummibandet och så sa han så här. Det likväl att att lägga upp en, en markering, här, annars blir det ett jävla hoppkok så jag. Ah, ja. jag tittade och såg lite skrämd ut vet du? för att jag blev lite förbannad på sån här attityd, va? för man kan ju visa att man, är man behjälplig i en situation då kan man ju visa uppskattning, jag brukar alltid säga att det var busset eller taxikran mm. och ja, då rytter du ifrån ja, som ett exempel också, man går på gatan mm. och, det kom, och man går in vid en person och så kommer plötsligt någon emot den och tränger sig mellan folk, vad bara ska springa rakt på en, va mm. och då brukar jag ibland alltså, ja, spela lite hockey, va? så att då brukar flyga lite och då börjar de gnälla och då brukar jag säga, var det ditt jävla blindstyre ser det föreställda? Ja, men brukar folk bli sura Lennart över att du är så rak? Nej, det tycker jag inte, de brukar bli lite förvånade faktiskt de tittar mm. lite, Man, men det var en person där jag var nära på att bli konfrontation och det var på håret det var nämligen <skratt> i, um, i våras att jag gick upp uppgång och så kommer från sidan en kille och springer rakt på mig mm. och då skriker han åt mig för han gjorde väl sig lite illa då va? Mm. och bara gasta det hör du, så här, för helvete det var ju du som springer på mig ja, jag, har väl, jag har inte sånt vidvinkelseende så att jag kan se allting här mm. då får vi ta ditt eget ansvar för fanns mm. och då började han dividera med mig vet och då var det nära på att det hade blivit konfrontation va? Ja, ja, men då sa ja. jag till honom eh, passar det riktigt jävla noga nu, så här, och försvinn härifrån och stå inte Ja antasta mig ja, ja, tack Lennart, du är helt på gröten ha det bra ja, nej, men jag tycker man kan säga ifrån ibland ja. att folk är oförskämda va? Det är annars viktigt. tycker jag att man ska vara vänlig mot människor. Jag brukar exempelvis... Rätt ska vara rätt. Lennart vi hinner inte, inte mer. Att tack för idag. Att de kan sitta i vagn eller jag det fram folk. Jag är ingen busse va? Nej nej. Jag Lennart tack. Det ser så här ovänligt. va. Okay, mm. tack så jag... Hej hej. Du lyssnar på Radio 1, ring mig 020 11 13. Hallå där. Hallå. Hallå. Tja, vad heter du? Tjena, det Kalle heter jag. Tjena Kalle. Vad tänker Kalle idag? Jo, vet vi jag tänker. Jag delar din uppfattning i den här teorin om att vi måste vara mer arga i Sverige. Den är helt rätt. Och det är så skönt att någon säger det i radion. Jag har bott i USA i tolv år och mm. jobbat där. Och det finns inget mer befriande än att sitta vid ett möte och de som är missnöjda är arga så att det blir någonting gjort. Alltså i Sverige är vi ju ett gäng konsensusknarkare. Jag tänkte precis gått... säga konsensus. Ja. Det, det har ju gått så långt i Sverige. Det har ju gått så långt i Sverige att vi är inte bara rädda för att vara arga. Vi är även rädda för att ha en åsikt. Ja men jag tänker på den melodi när det var Eurovision. Jag vet inte om du kollar på det. Men då gjorde de ju en sketch med Henrik Schiffert och ja. äh, a, massa komiker. Och då var det så här. En, de hade simulerat att det var ett krig och då var det var några svenska här, soldater. Och så var det så här alla blev liksom dödade för att det var så, nej men vem ska, du kanske har åsikt ska vi beskjuta nu eller ska vi gömma oss eller vad ska vi göra så alltså bara dog alla. Så liksom det är väldigt så här, man speglar den här svenska mentaliteten med mycket humor. Jag håller med om det. Jag har inte bott i USA men jag har varit i USA och där är det ju eh, väldigt mycket så här Jo know what I think. Man bara nej. Jo, och så säger de det i alla fall liksom. Så de kanske går lite extremt men om jag måste välja så väljer jag hellre det här totalt raka. I Sverige så har vi möte om att ha ett möte. Ja, och det är framförallt det är det så skönt. Jag arbetar ju där. Och det är så underbart att jobba när man vet att det chefen säger det är det han egentligen menar. Ah. I Sverige har vi möten som har som syfte att alla bara ska vara överens. Och sen när alla går gått därifrån i fikarummet, då får man höra vad de egentligen tyckte. Ja ja, Nej, men precis det jag, jag menar. Man har möten Nej, om att ha ett möte. möte. Man har ett möte så här, ja, ja. Vi, har, vi funderar på att ha ett möte om det här framöver, men det tänkte att vi har ett möte om att vi ska ha ett möte. Ja, ja. Så alla är överens om att ingen känner att de inte vill ha ett möte. Och så ska man sitta där och liksom jag vill gå tillbaka till min plats och jobba så här, en halvtimme sitta och prata skit och sen så bara, ja då tar vi nästa då tar vi det här mötet som vi nu har haft ett möte om om en vecka. Bara i dumma i huvudet liksom. Ja ja ja. Och det här är det här det reflekteras ju också högre nivåer ibland våra politiker som aldrig vågar fatta några beslut. Ingenting händer. De sitter och bara och snackar. Bland mm. Service, vet när du går på restaurang, du går på affärer. Folk behandlar dig som kunder med fullständigt respektlöst för att ingen blir någonsin arg på dem. De förstår inte att de, de har dålig service. Nej, men jag brukar faktiskt hänga ut när jag blir dåligt bemött på restaurang eller butik så här. Då brukar jag hänga ut inte den enskilda personen, ja, Lisa Persson, utan McDonald's, eller kanske inte McDonald's, men den här restaurangen, eh, gc butiken där och där, whatever. Så skriver jag ut det på Twitter för jag har många följare. Eh, ja, jag, vill, jag tycker det är konsumentupplysning, och då blir folk arga på mig på Twitter så här. Hur kan du hänga ut? De kanske hade en dålig dag, men det skiter väl jag i. De ska bete sig ja. skyssigt, då? Ja, visst. Eller när den man talar med är. Men då, då skyller inte på mig. Det, det är inte jag som äger det här företaget. Nej, men vem ska jag då tala vem med? Vem representerar, för? var... representerar företaget? Kalla, Nej, får... Det är ju som framför mig att representera företaget. Vi ska vara mer tillsidda. Det är, det är helt rätt. Vi ska vara mer arga. Men man ska vara arg med <laughs> värdighet, alltså. Hur är man, man, man det kan då? Faktiskt, man kan, jo, man kan vara arg och markera att någon har gjort fel och bli riktigt förvannad utan att vara slafsig och oförskämd mm. och kränka både den man skäller på och även kränka sig själv genom att bara agera ovildat och dumt. Så mm. det tycker jag inte vi ska göra. Nej. Utan jag tycker man ska ha ett, jag tycker vi svenskar måste stå för våran åsikt och vi ska stå för om vi känner att någonting är fel och vi är arga då ska vi säga det. Det skulle vi vinna mycket på. Jag. Mm. Tack för din åsikt. Ha det jättebra. Ja, detsamma. Hej. Hej. Ja, väldigt mycket igenkänning här tror jag hos många som lyssnar också. Ring till mig efter pausen. Vi ska ta en liten kort paus. Sen pratar vi mer om det här rätten eller inte rätten att vara riktigt förbannad. Du lyssnar på Radio 1. Vi är alldeles strax tillbaka. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Kallar ringde nyss och konstaterade att vi är konsensusknarkare här i Sverige. Han hade bott i USA och jämförde där, vi pratar om ilska idag, när man har ett möte, jobbmöte i USA så är alla väldigt raka med det här tycker jag och han sa också att när chefen säger vad hen tycker då är det verkligen det som gäller. Det är inte så i Sverige, det håller jag också med om. Ring inte till mig och prata om rätten eller orätten om man får säga så att vara riktigt förbannad 0200 12 13. Hallå där. Hallå där. Vem pratar jag med? Hallå. Tjena, vad heter du? Jag heter Bosse. Hej Bosse, vad tänker Bosse? Eh, jo, jag tänker lite på att... Jag tycker att man nog kan nyansera lite. Det blir lite lätt att man motiverar ilska för ilskans skull. Och jag tänkte lite på den här killen mm. som riktade in och pratade lite om att hans fru var så orolig när han, när han blev förbannad. Mm. Men det är ju lite så att om, om, om alla har sina känslor till, till tillgängliga. ju mm. räkna med att för varje liksom aktion så blir det en motreaktion. Absolut. Och har man då så att man tycker att, att det finns ett värde att, att, att bli förbannad och att man <clears throat> reagera på någonting som ens barn gör till exempel med ilska. Mm. Då får man ju räkna med också. Att kanske barnen börjar svara med samma typ av ilska. Mm. Och jag tycker att det känns som att det är lite förenklat att säga att värdet. Med att, att, att man uttrycker känslor genom att, göra, genom att vara förbannad och att svära och annat. Och jag, jag är inte alls säker på att det delar den här uppfattningen om att... att, att, att att det är motpolen till, till den här svenska konsensus och att man är jävligt försiktig och inte säger vad man tycker att det ska på något vis kontrasten ska vara att man blir förbannad Men tycker du inte att det kan bli lite väl svart eller vitt så i vår kultur att antingen så eller ibland kanske man eh, vill vara riktigt förbannad men att det liksom blir lite så antingen får du inte säga någonting eller så måste du flippa ur Nej, jag tycker egentligen inte att det finns någonting i vår kultur som ger kredit till de som, som flippar ur. Utan det blir ju snarare just att de framstår som, som lätt okontrollerade. Mm. Och det kan ju vara synd. Men annars tycker jag att det här med att man pratar om amerikaner eller man pratar om sydeuropeer, centraleuropeer eller annat. Jag, min erfarenhet är att jag aldrig sett br folk bråka så mycket med varandra över skitgrejer. Så spårar det ur och det övergår liksom. Det, det på något vis, för, bara för att man har kontakt och blir förbannad behöver inte betyda att, att det krävs att ens omgivning kan hantera det. Och jag är inte säker på att amerikaner är bättre på att hantera faktum att andra människor är förbannade. Det kanske är att alla bara gapar själva och inte lyssnar. Det är mycket, så här, mycket mun och lite ja, öron. Jag gör bort i USA också. Det kan ju bli det att man, man, man blir förbannad och säger till någon. Och så reagerar de genom att liksom, ha, men då ska vi slåss. Mm, ja, men det är väl klart så fel. Men vad tycker du? menar jag? I och med att man aldrig, det är klart att det är tacksamt att bli förbannad på ens barn eller fru om man nu tror att, att, att det har någon mervärde, men men blir man förbannad på främlingar liksom så, så kan man ju aldrig veta vad motreaktionen blir. Och där, där tror jag det viktiga är ju inte att, att, att på något vis hedra rätten att bli förbannad på folk. Utan det är ju att lära sig att man faktiskt säger vad man tycker på ett sätt som funkar. Men det där, jag håller med dig helt jag kan, den här okontrollerbara ilskan och människor som skriker och gapar det är ju inte kul, men jag tycker att det kan bli väldigt mycket så här. man får inte reagera överhuvudtaget, för man kan ju bli arg och ilsken utan att höja rösten särskilt mycket, man kan bli arg och ha en ganska, prata som du och jag gör nu och säga så här: du jag tycker att det där var inte bra, eller nu, nu vill jag sätta ner foten här för det här var dåligt, det är vi väldigt rädda för i vår kultur också Ja, fast med jag tror att, det, där, det, det visst är något kulturellt, men min, alltså jag, ska jag kategorisera mig själv så är jag ganska sig i nära förhållanden, men vad det gäller jobb och, och, och saker som händer utanför mm. så är jag en, nästan ibland väldigt ensam om att säga ifrån och säga till. Du har mycket patos och. där när du liksom inte har en personlig relation, är det så du menar? Alltså ska jag kategorisera det så är det mer så. Men, men min erfarenhet är att folk kan hantera det väldigt bra. Folk kan ju inte uppskatta det. Jag tror att det handlar mer... Det handlar ju liksom... Jag tror, att det är, jag tror inte att det är så jäkla farligt. Men jag tycker det blir farligt när man börjar prata om att... Ja, men gud vad bra. Liksom, det är klart att, att du ska svära och det är klart att du ska bli förbannad på barnen. så. här. Men jag kan ju bli förbannad på min dotter. Men det viktiga är att jag ser till henne på ett sätt som ger bästa resultat. Ja, ja, det funkar ju inte om du bara kallar henne för saker och trycker ner henne, men däremot... Får gärna börja gråta och börja bli förbannad och svära själv, då är jag för Jag ser absolut ingen värde i att hon ska uttrycka sina känslor på det sättet och det är det, det tycker jag tycker att den här diskussionen mm. blir lätt förenklad. Jag håller med det var jättebra att du ringde och nyanserade det som är, just när man pratar om att säga till barn jag tror inte att barn mår bättre av att man skriker och gapar på dem alltid, men jag ser ofta när jag är i mataffärerna och ska handla föräldrar som är så jävla körlande ungarna är säger men, men, men, men, jävla godis de, de kan inte ens säga ifrån, de kan inte ens visa vem det är som bestämmer det är ungefär som hundägare som bara låter sina hundar sätta agendan hela tiden ursäkta om man jämför barn och hundar, men du fattar vuxna ska bestämma över barn människor ska bestämma över hundar liksom. barn har ju också rättigheter men de vågar inte ens säga ifrån utan de bara gör, de körlar sönder sina unga för de tycker det är jobbigt med konflikt Ja, men det, och det håller jag med om och, och det, det, där, det är väl en del och sen så är det ju också det här med mötestekniken och det som ni skämt om men det, det, konsen, det med konsensus tycker inte jag behöver handla om, att, om konfliktsrädsla men däremot som du säger, vad gäller barn det, är ju, det finns ju inget sätt man lär ju inte barnen någonting och hur det har blivit så, det vet jag inte jag riktigt men ja, det kan vi tvista om länge mm. jag, jag, tror inte, jag tror inte nödvändigtvis att det handlar om att vi har blivit att, uh... nej, jag tror att det handlar om um, ren bekvämlighet från, från de föräldrarna mm. att de inte orkar ta ta sajten. Det blir, det blir, man är väldigt så här quick fix fixerad. Man, man gör det som är bra för stunden. Det är jobbigt att ta en konflikt en gång för att sen kanske lära en unga att det är jag som bestämmer. Men eh, samtidigt... Men, men, men jag vill bara säga vad är min poäng. Är, för att, <clears throat> jag tror att det är lätt, alltså att prata om konflikt och sen så drar man in mötesteknik och så drar man in uppfostran. Det blir lätt. Det olika saker. Alltså man, kan ju, man kan ju främja sitt känsloliv och, liv och att säga vad man tycker och säga ifrån. Mm. Men att, att att tappa kontrollen är ingenting som, som uppskattas det är inte många kulturer där det, upp, där det är premierande och det är mm. absolut inte den amerikanska däremot att man är att man säger vad man tycker mm. och det är väl där det är väl där jag kan tycka och det märker jag även där, liksom i professionellt och jobbet att det är väldigt mm. många människor som framstår som de inte har några åsikter alls men det är bara det att de vet de, de vågar inte eller, eller känner inte för att säga vad de tycker. Alla människor har ju åsikter, givetvis. Alla människor som är... Men, men, men just det här, att det på något vis skulle vara... Det är väl jättebra för dig, César, eh, om, du, om du känner att du vill bli förbannad och uttrycka det. Men, men du kan ju inte förutsätta att andra människor i din omgivning ska uppskatta det lika mycket som du gör. Nej, självklart. Det är väl skillnad på att uppskatta och inte respektera. så. Alltså, om jag hade varit en person som jämt och ständigt ställde till senar och skrek, det kanske var när jag var typ 16 men nu är jag snart 30 men när man väl faktiskt så jag tycker att det är befogat att man blir förbannad och människor ändå ska vara så här: nej men nu får du lugna dig då tycker jag så här nej låt mig vara arg för det går, jag står inte och gormar på någon som är oskyldig, jag kanske bara inte är jätteglad för stunden, jag kanske är lite förbannad i min ton och pratar högt om någonting jag tycker är fel, då så här låt mig vara det, det går över om typ 20 minuter det blir, ja. Jag blir bara det, ännu mer förbannad det, ifall jag, någon ska jag, tala om hur jag inte får känna. Nej, det är sant. Du får ha en liten skylt som håller upp. Nu är jag förbannad. Ja, men jag tror att så här, det behöver inte vara en sån stor grej. För många blir så här, Åh, nu kommer det hända något konstigt. Nu kommer konsekvensen bli att det blir för evigt dålig stämning här. Att det inte bara får vara lite dålig stämning ett tag och sen är det bra stämning igen. Nej, men det är sant. Och det, det börjar, men jag, håller, jag håller med dig i det du säger också. Liksom, att Det måste finnas en balans. Ja, vi är, vi är överens, tror jag, till och med, till slut. Ja, det, är, det är fullt möjligt att vi gör det. Ja, men det är, jag gillar att du nyanserar. Ha det jättebra. <laughs> Tack för. Hej då. Hej. Jag tycker det var ett väldigt spännande samtal. Vi tar nyheter, jag går och hämtar lite kaffe och sen så pratar vi vidare om det här med ilska i en liten stund till. 0200 11 12 13 är numret. 101,9 Radio, Radio 1. Sissi Valin. Vad tänker du kring ilska? Är du en sån person som blir ganska stressad handen på hjärtat, av när människor i din omgivning blir förbannade sätter ner foten, ryter ifrån eller tillhör du skaran, kategorin om man får säga så, som är lite mer som jag Sissi Wallin i radiet, att du är ofta den som bråkar och skriker och kapar och folk blir stressade och arga. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om ilska med mig här i radiet. 1. Hallå där? Tjena, tjena. Vem pratar jag med? Ja, hej. Det är Carlos här. Hej, Carlos. Vad tänker hey. du? Ja, jag tänker väl att det finns så mycket som på något sätt eh, man kan gå runt och runt och prata om samma sak som att var och en har rätt till att uttrycka sina känslor. Mm. Och det är någonting som är sant. Men det handlar inte om att bara lyssna på den ena Utan det handlar om att ja, just den där att vara var och en har rätt till att uttrycka finansiering. Mm. Och där måste man försöka hitta en mer inte en kompromiss heller, utan lite, mer, lite mera förståelse. Det måste finnas en mera nyanserad omgång eh, eller samförstånd. Mm. Där människorna ska kunna få se att, okej okay, idag är du arg. Jag är också arg men båda arga kan inte komma till någonstans utan, ja, på något sätt måste vi förstå varandra mm. och, där, och där tror jag att vi har mycket att lära oss av gamla så att säga, inte gamla generationer utan om man pratar om gammal folk mm. kommer från Sydamerika och indianer och den kulturen, gifterna den andra kulturen och så vidare där man på något sätt ständigt hade man en meditationsprocess mm. som de levde med. Där de ramfakade sig själv, där de genomgick hela hela dagen och timmar som de... Mm, men det finns någon sån här tibetansk munkaspekt i det här, att man ska vara liksom man ska gå in i sig själv och bli ett andligt eller hur tänker du? Inte, inte på det sättet som används för att den är någon som mm. kanske tos många gånger, det finns mycket andlig eh, trend idag eller har kommit tidigare också som just på hur det, det går i perioder förstås, det, det här med trendighet i alla på alla nivåer Men med det här med att just eh, börja man intellektualisera samtidigt precis på samma sätt som man mm. eh, låter sina känslor eh, få en utväg. Mm. Och det tror jag att det är viktigt att vi att vi ska börja förstå varandra och inte hela tiden bara tänka på oss själva. Utan mm. Precis som vi säger att vi har behov att uttrycka våra känslor måste vi kunna också Tänka på att det finns andra som vill också uttrycka sina känslor. Mm. Och på så sätt Absolut. Så... Absolut. Men vad vi tänkte du säga? Ja. Ja, vi fixerar oss väldigt mycket på jag. Mm. Jag är det som gäller. Och det har blivit så mycket jag idag i samhället. Mm. Och det är det som gör att vi, vi förstår inte varandra. Vi går ifrån varandra mer och mer Jag håller med dig om det, men ändå samtidigt känner jag att så här, man är ju alltid huvudpersonen i sitt eget liv. Så är det ju. Och det är inte fel att vara självcentrerad om man samtidigt är insiktsfull och ser andra människor och jag tror många också, det är också en generationsfråga tror jag, men jag har upplevt att många äldre som man pratar med har kompromissat bort sina egna känslor och sin egen vilja väldigt mycket för att man liksom lär sig att det är så viktigt att vara andra till lags och det har väl blivit en motreaktion mot det att yngre generationer generellt idag är mer egofixerade för att vi har lärt oss att det är okej okay. men om, som du säger också, det måste finnas en balans i det, det kan ju inte vara svart eller vitt, antingen så är man totalt ego eller ser man totalt självuppoffrande? Nej, och det, och det tror jag att det där är någonting som vi måste bygga tillsammans och vi måste bygga en relation och när man bygger en relation precis som i ett förhållande, när man har en förståelse har man byggt en relation då kommer den förståelse automatiskt mm. då är det, det är inte så, även om man ser att den personen är arg då låter man den personen vara arg och går inte och säger Eh, du behöver inte vara arg men, mm. men samtidigt så om den personen känner som att nu är jag inte i den stund att tolerera din argsinta beteende mm. då måste den personen också kunna få säga men båda två måste kunna få uttrycka sina känslor utan att på något sätt behöver, vill släcka mm. varandras det har du helt rätt i. Bara för att man har ett behov av att uttrycka sina egna känslor så ska man inte ta ifrån andra rätten att göra detsamma. Det kan vi Nej. ju vara överens om. Och du, då, vi måste ta en paus. Tack. Ja, bra. Eller tack paus, med fler som ringer. har bra. Oh, Hej. Jaha, e då lade du på där. 0200 11 -12 -13. ringer du till mig. Och det här tyckte han var inne på någonting där. att Vi lever i en väldigt egofixerad kultur. Jag är ju ott-talist, så jag är väl i allra högsta grad en del av den. Men... Det är ju inte så. Jag tycker också att det blir mycket fördomar att många av oss 80- och 90-talister hela tiden går runt och bara jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag. Utan vi har väl kanske på ett sunt sätt också lärt oss att vara eller självbejakande, ska jag säga, att tillåta oss. För jag, jag, har, jag hade en diskussion för ett tag sedan med en person som är född på 40-talet. Och det är liksom en helt, inte med alla, men med många tror jag, en helt annan grej. För att då är man uppvuxen i någon här efterkrigstid där det verkligen inte var så himla fett för många och man lärde sig, framförallt kvinnor skulle jag säga att liksom kompromissa bort sina egna behov utan det var bara så här du blev mamma, du blev kokerska du blev liksom pass upp på någon lat jävla gubbe som inte har gjort något eller om man tänker då min farmor, farfar, mormor och morfar liksom generation eh, och vi som är unga nu, vi vill inte ha det så men det går ju också åt andra hållet att om man på den tiden knöt näven i fickan i 20 år så knyter man näven i fickan i en vecka idag sen exploderar man har jag fel? Jag vet inte. Jag, tror, jag tycker jag har rätt, såklart. Men du får gärna tycka att jag har fel. Ring till mig, Cissi, och prata om ilska 0200 11 12, 13. Det var någon som blev upprörd här- av att jag hundar, hunduppostran och barnuppostran- och det såklart, är såklart olika saker. Men det jag menar är att jag kan känna att- såväl hundägare som vissa föräldrar- har väldigt svårt att sätta gränser ibland. Man låter liksom det lilla barnet som är 2-3 år- eller hunden så här, styra allt- istället för att visa vem det faktiskt är som bestämmer- och bara för att man visar vem som bestämmer betyder inte det att man beter sig illa och liksom håller på med någon form av penalism och kränkningar. Man bara visar att nu är det jag som bestämmer. Det är jag som vet bäst, för jag är människa eller vuxen. Och eller vuxen. 0200 11 12 13, ringer du. Hallå? Hallå? Hej Lennart, det är en gång per, per program för stammelser, du vet jag det Jag ska en sak kort ja, är individualism alltså som är väldigt utbredd idag mm. och det har blivit väldigt egocentrisk va? och det tror jag är en fara för rent generellt för det allmänna välbefinnandet mm. hos oss alla, för att vi måste ha en kollektiv identitet va? Mm. Det är Tack Lennart alltså. okay, Hej, hej. 0200 11 12 13 Vem där? Mm. Nej du, hallå där vem där? man Micke här. Hej Micke, vad tänker du? Jag tänker så här att ja, om ilska ja. smittar ju ganska bra. Smittar? Om jag är och så blir jag arg på någon, då blir den arg i sin tur. Är det så tycker ja. du? Ja, jag tycker det. Ja. För är det någon som blir arg på mig, så, då, då smittar ju det väldigt mycket. Men och så jag får ju ut det också mm. då, och då, då. Då går det nästa i tredje partsen. Men ska man låta bli var här just därför, eller hur tänker du? Nej, men det, det där beror ju på vad det är. Är det någon som blir misshandlad eller någonting, då blir man ju riktigt arg. Mm. Men är, liksom, är det någon som säger någonting, va? ja, jag kanske blir sur. Men låt han, låt han säga det då. Mm. Låt han tycka det. Och sen, det går ju över efter ett tag, jag. Ska jag hela tiden bli arg på någon som säger eller sår fel? Eller... Men vem pratar om att man hela tiden ska bli arg? Det verkar ju jättejobbigt. Och ja, hela vi... tiden bli arg. Man kan väl bli arg ibland? Ja, ja visst. Om det är befogat. om det är, befoglat, om det är något... Men vad tycker du är befogat då? När får man liksom bli arg för dig? Ech, när, ja, när det är någon som far illa. Riktigt illa. Mm. Då blir man förbannad. Men om man själv tycker att man har farit illa men om man själv tycker att man har blivit orättvist behandlad eller får man inte, då får man väl bli arg, tycker du? Ja, visst. Men liksom om typ, man är en som du sa, vi är, är ett bord tillsammans med några andra där och blir arg för någonting och håller på att tjatsa, då blir det en dålig stämning bara. Så mm. smittar man in ner det till andra. Mm. Det kan man ju ta sen. Jag. Ja, jag håller med men ändå, jag tycker såhär, det blir liksom, man, man kan visa lite finkänslighet men jag tycker att det finns alldeles mycket tassa på tå kring ilska, att säga nej men jag får inte visa att jag är för det går ju inte, och att det blir, jag tror att när någonting blir känsligt, då blir det ju såklart också många som förtrycker den känslan, om du förstår vad jag menar. Ja, ja jo. Det är möjligt, men Ja, nej, jag tycker att det, det är alldeles för mycket ilska idag. Tack snälla för att du ringde. Ja, ja tack, Har bra. Hej. Hej. Alldeles för mycket ilska, alldeles för lite ilska. Åsikterna går i isär. Men det är ju det som är härligt med det här programmet. Ring till mig, Sissi, sista stunden här nu efter pausen och prata om ilska. Numret är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Sissi Radio Wallin. Blir du stressad, upprörd, arg eller bara som jag oftast känner ganska befriad av känslan, ilska? Det är många som har ringt i detta program, vi har lite stund kvar. Och det har varit allt ifrån åsikter som handlar om att man tycker som jag till stor del att ilskan idag är en ganska mobbad känsla. Man får inte riktigt vara arg. Till att vi hade en inringare alldeles nyss som tycker att vi är alldeles för arga i Sverige. Eller i världen 0200 11 12 13 Ring nu till mig Sissi i radiet Sista ja, tio minuterna Hallå? Det var det tyst Hallå? Vem där? Hallå? Ja, vad heter du? Åh oh, shit, jag kom in Ja, ah, du kom in Hoppsan ja. <laughs> <laughs> ja, jag, jag tycker det är för förlitiliska Helt enkelt Varför det? Varför tycker du det? Därför, därför jag blir bara arg på samhället Kolla ju skit Kollar på tv till exempel ah, Skit som går på tv Ja, det så blir du arg på Ja fy alltså Real Housewives of the där Real Housewives all... of Borås typ Ja och allt den där skiten Och alla jävla Jersey Shore och den där skiten jag blir, jag blir assur Av att tänka på det mm. Ja, och så blir jag sur över Sverigedemokraterna i vårt samhälle mm. Ja Ja, ja du, det blir mycket styr. som Men, men hur du hanterar du den ilskan är då? Jag du är för likhiltig Hur hanterar för du ilskan då? Hur hanterar du din ilska? Vad gör du av den? Liksom. Eh, ja, den kommer, den sitter kvar där. Den korkar upp någon dag så kommer jag gå till jobbet med ett automatiskt gevär och peppra ner alla, tror jag. Det låter ju inte så bra. Du kanske ska Nej. testa så här lerduvsskytte eller något? Boxning. Det är, det är inget, inget ju. MMA. MMA, men du kör. Ja, ah, bra. Kör vidare på MMA. BDSM6 och... Det, jag tycker du är för också. Är jag för likgiltig? Ja, du är för likgiltig. Du måste ta lite mer ställning. Sa, ja, eller, eller är det så? Jag vet inte. Aschberg och Pilking Jag tar, tar ju alltid. Jag, jag får ju inte så mycket skit för att jag tar för mycket ställning. Det är intressant. Nej, du tar för lite. Du är för likgiltig. <laughs> okej. Okay. Eh. Lite mer i grad. Ja, okej. Okay, jag ska jobba på det. Tack. Det var första gången någon har sagt det till mig. Vad spännande. Jag har blivit gammal och diplomatisk. Vad är det som händer? 0 11 12 13 Ring era jävla idioter så tar jag ställning. Hallå, jag skojar bara. Mm. Nej. Hallå? Vem där? Jo, det är Matti. Hej. Hej Matti. Vad tänker Matti? Jo, jag tänkte kommentera vad du sa alldeles nyss. Jag sa, Jag har sagt så mycket så jag vet att, inte vad jag har sagt. Att svensken har fått så kockstofin att förknöt man näven i fickan. Ja. Och nu, är det, nu tar det en vecka innan det börjar bubbla. Ja, ah, det var bara det, såhär, en tes. Jag tänkte ja. att man tänker så. Ah. Ja, men i helvete heller. Jämför med franska pönder. Om de blir det handlar, Då tar de sina traktorer. Eh, tar på deras kodringar framför regeringsbyggnaden. På gatan. Ah. Här knyter man fortfarande. näven nö i fickan. Ah. Tycker jag i alla fall. Men du är från Finland, eller hur? Ja, ja, är men... man mer arg där tycker du än i Sverige generellt? Nej, nej de får gå till skogen och uh, sura där istället. Går de till skogen? Nu? De, går typ, de går och bastar, så inte alls ja, för dem skjult. Uh. Men, uh, men uh, vad heter det? Det behövs behövs uh, sån här att någon vågar säga någonting. Alla är som mys bara. Ah. Det finns ju så jävla mycket... Jo, det här till exempel... Jag hade, för ett par veckor sedan, eller tre veckor sedan, jag kommer inte ihåg. Ja, ah, jag ligger och sover då, så mm. du får berätta vad han har sagt. Ja, ah. han, jo, det var han jämför med Polen. Ah. där köper man man, man uppmanar sig att köpa polsktillverkat, som är jävligt bra. Ja, ah. det kanske. Och, jag har inte bott där på hundra år, så jag vet inte. Men, om uh, um, du skulle gå till en affär här i Sverige idag... Mm. och försöka egitera dig med svenska kläder och sen så på svenska skor då får du, du tagad av snuten för förraresa väckade beteende för att då skulle du vara naken bara <laughs> på Ja, kanske det Tack Matte, ha det bra ja, okej. Tack, okej, hej då Naken och arg Naken blästrade skitsur, där var det ingen Kom ihåg den skivan med Lok? 0200 11 12 13 ringer du? Hallå? Hallå? Hallå Hej, sänk radion ner Gulli. Ja, Gulli. Ja, på. Nu ska hör jag. Jag såg att det var bara några minuter kvar jag tänkte. Ja, ah, ring jag på. När hon är ute av dem som ringer in. Nu får du hjälpa mig med namnet här för nu har jag afasi. Vad sa du? Nickan. Mickan: Hej. Ja, he. Jag kände igen röst, men jag kunde inte placera så. Vad tänkte du det en gång förut? Ja, men jag vet, jag känner igen rösten men jag glömde bort namnet. Mikan, vad tänkte jag om jag stod här och tittar tittade ut i den och tänkte jag gud vad mycket ilska jag har. Hur ska jag kanalisera det här? Får inte jag bort med etern? <laughs> låt, låt det flöda. Ja. Nej men vet du, jag kom bara på så här att um, jag tror att om man inte menar liksom man kan, vara, man kan ju vara ilsken på olika sätt. Ja, de här som går och skjuter dem för att de är förbannade, det är väl inte så gott. Men om man kan göra något konstruktivt av sin ilska, även mm. den styrkan, då, för att ilska är ju faktiskt också en kraft. Mm. Är det är ju, precis som alla andra känslor vi har i kroppen. Men, mm. men jag tror så här: och jag ska fatta det här kort. Jag känner så här: att om man, om man kräver ilska för mycket, jag tror ja. att människor blir sjuka av det. Hur blir man sjuk tror du? Ja, jag tror det sätter sig på hela nervsystemet, om man ska vara ärlig. Mm. Jag tror jag är på god väg. Varför släpper du inte ut den då? Jo, men jag gör det därför att jag försöker hitta de konstruktiva vägarna för att göra någonting åt det jag är arg på. Och det är väldigt personligt. Det mm. kan jag ju också bli arg på nyheter och sådär. Men människor, en orkar ju inte ändra på allting, om det nu är något, något samhällsproblem man är på. Mm, nej, men man liksom bara går till sig själv och det är något personligt mm. som man har råkat ut för som, som väcker den ilskan. Mm. Så, så, jag menar visst, man kan ju skrika och skälla ut folk, men, men det hjälper ju inte så mycket. Nej, alltså det, på ett sätt så kan det ju vara rent, det är ungefär som att säga förlåt. För visst tycker jag att en ursäkt kan vara mycket värd, men Ofta så är ju förlåt väldigt egoistiskt egentligen att jag vill be om ursäkt för det känns bättre för mig sen. Om du har, rukt, om du har gjort något riktigt jävligt mot mig och sen kommer du och säger förlåt mig. du är inte säkert att jag förlåter dig för det Nej. bara för att du säger det men för dig känns det så här, oh, vad skönt nu har jag, nu har jag liksom bett om nu har jag sagt det här. Och det är väl samma sak med ilska kanske att man får visa den och så känns det lite bättre för den själv. Jo, absolut. Men frågan är vad man ska visa den. Ja, för personen som man... Ja, man kan ju skrika ut den på, i skogen. Jag vet inte. Men ta någon om man är arg på någonting som inte bara är en person. Till exempel, då? En myndighet, i mitt fall. Okej, okay, men kan du inte starta en blogg och skriva argt då om det här? Du kan ju vara anonym på mm. nätet också. Sk var riktigt jävla hatar den här myndigheten och skriv om det, hur du känner. Jo, jag tror jag har tänkt väldigt konstruktiva tankar vad det gällde just att, att göra sådana här saker för, för något år sedan. Men ju mer man blir slaktad, mm. så ju, ju mer försvinner kraften. Och mm. Det blir bara som en, en svull i liksom. Mm. Och jag tror inte jag är ensam om att känna så här. Jag tror verkligen inte att du är. Men jag tror att skriva har funkat ja, bra vet, för mig. Jag skriver jättemycket, men jag skriver för eget bruk för att Ja, men det kan man också göra. Ja. mig. Ja, och det, och det hjälper. Det är nyttigt att läsa det efteråt när man har lugnat ner sig just i den sekundens ilska. Mm. Och det är då man liksom tänker vidare, hur gör jag med det här nu då? Mm. Men jag menar alla det finns ju olika slags ilska, akut ilska och, och mer in insnöad eller inte insnöad men någon ilskast som man har gått och burit på länge. Mm, absolut. Det, det byggs ju gärna upp ett litet eller ett stort torn. Um, och det är därför jag tänker att vi människor är som tryckkokare. Vi måste lätta på trycket ibland. Det går inte annars. Nej, för det, det är precis dit jag vill komma att... För det är människor olika ju. Jag menar mm. det är människor som är väldigt konflikträdda och, och på andra sätt kanske inte lika utåt agerande känslomässigt. Nej. Och och det är då jag tror, jag är, inte, jag är inte särskilt introvert på det sättet, men det kanske bara har blivit liksom för många saker på varann. Mm. Men, men jag tror alltså jag tror verkligen att det är farligt att bära på ilska. Jag håller med dig, farligt, då men då det kan bli faktiskt om själv... nervsystem i kroppen. Ja, mm, det vet jag inget om. Jag är hur mycket som helst. Jag får för mig nu att jag har läst någonstans att arga människor får ju mer spänningshuvudverk och spända käkar. Och det är inte så jävla konstigt. Nu vet inte jag, jag bara för att jag läste det på så Aftonbladet för typ tre år sedan. Så jag får kolla upp det lite bättre. Men jag, när du säger det nu så får jag en så här, ett minne av att jag har läst om just att Är man arg, går man runt och är bitter och arg väldigt mycket och spänner sig då får man ju fysiska problem ja. också. Du, så, så kan de det säkert liksom vara. Bara, jag, har, jag har ett diskbrott tio år tillbaka. Ja. Som helt plötsligt bara har vaknat till liv, ungefär som en vulkan, du vet. Mm. Och jag har inte gjort någonting. Ingenting, jag har inte lyft någonting eller så. Utan, för jag pratar verkligen konkret om mig själv. Jag tror att det jag är har varit stressad för jättelänge och är arg på. Det har satt i sig där jag är som känsligast. Så kan det säkert vara. Det finns ju, jag var hos en massör en gång som sa att kroppen minns. Det låter jätteflummigt, ja, det men att det sätter sig liksom i, för hon berättar ibland när hon masserar, eller ofta när hon masserar människor så börjar de gråta, fast de ja. vet liksom inte varför de börjar gråta. Är du ledsen? Nej. Men då är det som att man har frigjort någonting. Precis. Jättekonstigt kanske. Men du... jag tror inte alls att det är konstigt, utan för att jag bara börjar, börjar med det här samtalet så vill jag säga att jag, mm. jag tror jag menar, om vi då tar bort såna här saker: att man gör akuta, dumma saker och mördar folk eller gör fysiska ja. angrepp på människor. Men om man på något sätt kan hitta någonting som på ett annat sätt. Mm jag tror att ilska måste ut. Precis som att man är kär i någon. Eller att man mm. är glad. Det vill man ju också visa. Mm. Ilska är ju det är någonting vi har. Men man, det är väl sunt. Jag tror det är en viss mängd. Du tack och lycka ja. till med allting. Ja tack snälla. Jag hejar på dig. Ha He det bra. Hej. Hej. Programmet är slut. Nu blir det Ashberg. Jag ska hem och fortsätta kurera mig så jag kan sända radio imorgon igen, frisk och glad. Imorgon vet jag inte vad det blir, men det blir spännande överraskning för oss allihop. därför. Tack för att du har lyssnat på mig, Sissi Walliner-Radio 1. Gå in på radio1.se och läs mer och ladda hem app och allting. Vi hörs imorgon Puss och kram så länge. Hej då. 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.